בעזרת השם יתברך, ספר כוכבי אור, המשך, אמת ואמונה מההתחלה עד סוף אמת ואמונה. פתיחה לחלק שני הנקרא בשם אמת ואמונה. מה גדלו חסדי השם בנפלאותיו אשר עשה עמנו בדורות האלה בתוך מעוף מצוקתנו בגוף ונפש, בעוצם התוהו ובבוהו ובחושך על פני תהום אשר גברו באלה העתים? חשב מרחוק להיטיב אחריתנו ולהשיב שבותנו, והודיענו בהחמיו מהרוח אלוקים, דע רוחו של משיח המייח המייחף גם היום על פני המים הזדונים, והעוסק לכלות ולבער ולחטט ולשבר ראשי התנינים שעליהם המטמאים והמתעבים שמנה דעת ותמונה של כל נפשות ישראל. כל אשר יחכם יותר נקרחים אחריו יותר. ועל כולם התעלה והתגדל בפח השמן הנשאר בחותמו להעיר ולהזריח בלב כל הנתעוררים לצאת מכסילות תהלוכתם וחושך. להודיע מרחוק כי אין חכמה כחוכמת האמונה הקדושה אשר בכל חכמה לא תשיגנה. ועל כן היא מכונה בשם לית לה עינין, כמובן בליקוד תא סמנן ס"ב. ואין עומק כעומק דבריו הנאמנים היוצאים ומאירים כשמש בצהריים לידה ולהבין על ידם גם דברי שאר ספרי אמת באופן שגם הם יהיו לו לסם חיים אמיתיים ונצחיים. אמת ואמונה א', בראשונה נבוא לדבר על אודות הרחקת הלימוד בספרי מבוכותיהם, שמאוד מאוד צריכים להיזהר לבלי להביט בספרי פסיליהם, אפילו הבט"ק כלשהו. כי כבר הודיענו חכמינו ז"ל, שדרך חיי צערה למשוך על האדם כל העבירות בחבלי השווא. ואחר כך, כעבותו תעגלה חטאה. ומכל שכן באיסור הזה הכולל כל האיסורים שבתורה. ומרוב תאוות האדם לדבר האסור, ידמה בנפשו מה אכפת לי אם יראה קצת בדבריהם. הלא אני לא אומר כדבריהם חלילה, ולא אהיה ניצוד על ידי זה בידיהם. כמאמר הכתוב, כחינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. אך הם לדמם יארובו. כי אחד מיני אלף שימלט וייצא ממסודתם מחר ילכדו בהם. והרי זה דומה כי אומר קצת בשר חזיר ואחר כך אקי אותו. כי רובם ככולם של לבבות הטמאות והמגוללות של אנשים כערכנו, אם מוסיפים עוד לבוא במדות ומאותיהם המלאים קליפות ועבודה זרה, בלי ספק שהם נדבקים ונשתרשים בהם על ידי כל קריאה וקריאה, ועל ידי כל הבטה והבטה. נמצא מין את מינו ונאו לעוקרם מול שרשם עד היסוד בהם. או שפה, ואפילו לדבר עם האנשים העוסקים בספרי פסיליהם אסור לאנשים כערכנו. כי על ידי שעוסקים לדבר עמהם, הם, מס... הם אין מספרים, פה, הם מספרים בעל פה מה שכתוב בספריהם, וזה נחשב כמו קריאה בספרי ממש. ולכן גם כשמתוועדים עמהם מחמת את משא ומתן וכיוצא, והם מתחילים לדבר בעניין האמונה, מחויבים להתאזר בעזות בקדושה נגדם, לעשייהם לדבר אחר. כי מי יוכל לשער ולהבין חלק אחד מאלף אלפים וריבי רבבות עוצם המלחמה החזקה והכבדה, הארוכה והנשגבה שבעניין זה באחרית הימים האלה. ובקל יוכלו להטות דעתו מן האמונה הקדושה. וכל מי שישמע לדברינו אלה ויהיה נשאר בשלמות האמונה האמיתיות, קדוש קדוש קדוש ייאמר לו לעולמי ועיין בליקודא א' סימן נ"ט שיש רשעים שאסרו לקרבם וכו', עיין שם מובן בזה. כפי ששמעתי בעל שמזה נאמר על אפיקורסים אפילו לדבר עמהם. ואף שידעתי שיש שנעשה אצלם סם מוות, גם מהזרה הזאת בעצמה, כי על ידי זה, זה מתגבר עליהם מהתאווה והחמדה לקריאתם. כמובן בליקודא א' סימן ס"ו לעניין כל העבירות עיין שם. אכן אנו מדברים לאנשים כאלה החפצים להרבות גבולם בתאווה וכבוד ומכנים זאת בשם המשכה אל האמת. רק כל דברינו אלו יסובבו רק לאנשים אשר גם מעצמם מתעוררים בטוב לבבם להימשך אל האמת האמיתי. לזרזם ביותר, לבל ייכנסו עם פיתוייהם בתאם וניתן, וכמו שאמרו חז"ל, אין מזרזין אלא למזורזין. ומי שלא ישמע לדברינו אלה ורוצה לסמוך על דעתו, שלא ייכשל ולא יטה מן האמת, אפילו כשיעסוק בספרי פסיליהם, בטח ישתקע שם לעולמי עד, כי הרשא מטבח בעצמו בשביל כוח הבחירה מניח לו מקום להסתפק קצת. והאפשרות והיכולת לנטות מדרך האמת, כשנכנס במקום סכנה כזאת, רב ועצום הוא מכל דיבור ומכל מדע. הלא הבית תורם מה שמובא בדברי מר נדזל, בהלכות שבועות ובהלכות כיבוד אביהם. הלכה ב' שאף על פי שדרך השם נדבך לקרב את האדם בכמה דרכים, אף על פי כן הוא מניח לו מקום להסתפק קצת בשביל ניסיון ובחירה, וכשמתחזק באמונה שלמה וכולי, אבל אם ירצה לבקש טוענות לפרוש, נותן לו השם נדבך מקום לטעות יותר ויותר, וצריך אחר כך יגיעות גדולות ועצומות ביותר קודם שיזכה לאמת, וכולי איי ואולי עד שיכול להיפטר מן העולם ולא יזכה לאמת וכולי, אין שם היטב. או וכל זה היה גם בדורות הראשונים, מכל שכן באחרית הימים האלה בעוקבא דמשיחא, אשר מובן בספרי אמת שהנשמות שבדורות האלה, רובם ככולם, הם הם הרשעים והפושעים שבדורות הקודמים. ומאשר הרבנו לפשוע ולהקשות עורפנו, ולבקש טוענות לפרוש בכל הדורות שעברנו בהם, על כן נתקיים עתה ואנוכי אסתר אסתיר פניי שרומז על מידת האמת כנודע ביום ההוא על כל אשר עשה בהסתרה שבתוך הסתרה באלפים ורבבות הסתרות כי בחטאינו ופשעינו ניתן כוח להסית רעך והנחש יונקים ומקבלים מהקדושה כל שפע העשירות והחן והכבוד והדעת והחוכמה שמזה נמשך העשירות והחן והכבוד של המחקרים והפילוסופים שהם מבחינת הנחש כמובן בליקוטי מוהר"ן סימן סג. וגם חוכמתם ודעתם להמציא המצאות חדשות כשמגיע זמנם להתגלות בעולם, שמחמת זה נתעבה ונסתבב הסתרת האמת ביותר ויותר. וגם בשאר המקומות בדבריו הקדושים, כי בכל זה תבין ותדע גם פירוש המקראות ומאמרי חכמינו זיכרונם לברכה אמורים על זה, כמו למה תטענו השם מדרכיך? וכן אשר השעת לעם הזה. וכן, בדברי חז"ל, אדם מטמא עצמו מעט, מטמאין אותו הרבה. וכן, מה שאמרו, שכר עבירה עבירה, שאין לדחוק עצמו בהם כמו שדחקו בזה המפרשים ז"ל. כי אף על פי שגם דבריהם כנים ואמיתיים, כי בוודאי גם אחר כך, אין מכריחין את האדם שיכתב ויפשע ביותר, כי גם אחר כך הבחירה החופשית בידו לעשות כרצונו, אבל המקראות ומאמרי חז"ל הן יוצאים מידי פשוטם שאם האדם חוטא ומטמא את עצמו ומבקש טוענות לפרוש מאחורי המקום אז בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו עד שנטעה ונטעה דעתו ולבבו עד שקשה לו אחר כך ביותר להתגבר על יצרו ומחמת זה אמרו חכמינו זכרוננו לברכה עבר ושנה נעשה לו כהתר וכל הדברים דומים לו למישור חס ושלום כמו שמצינו גם אצל כלל ישראל, שכאשר פגמו וקלקלו ואמרו למשה, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, מיד אמר השם יתברך למשה, חייך, שאני נותן להם מקום לטעות. וכן התקיים אחר כך שבאו מרגלים ואמרו מה שאמרו, עד שהיה קשה להם ביותר לעמוד בניסיון ולשמוע בקול משה רבנו עליו השלום. אחרי אשר הוא בעצמו בחר אנשים אלה על פי הדיבור, ושלחם לרגל את הארץ. והם באו ואמרו כי ארץ אוכלת תושביה היא ושאר דיבוריהם הרעים. או שפה, אף על פי שגם המרגלים היה להם בחירה בזה, כי לא הכריחו אותם להגיד כן חלילה, אף על פי כי כן נדע השם ידבח מקודם מה שיהיה שלא יעמדו בניסיון, ולישראל יהיה להם מקום לטעות על ידי זה. ג. ואף על פי שחכמנו ז"ל חולקים בפירוש הכתוב, ואתה הסיבות את ליבם וכו', כי במסכת ברכות ל"א אמרו שם, אליהו הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר ואתה הסיבות וכו'. אמר שמואל בר יצחק, מניין שחזה הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו, דכתיב ואשר הראו אותי. ובמדרש רב בפרשת כה החליטה שם, שלא אמר זה רק בלשון, אם אין אתה עונה אותי, אני אומר אתה הסיבות וכו'. ומשמע משם, שאליהו לא רצה לומר שהקדוש ברוך הוא מסב לב האדם, ונותן לאדם מקום לטעות. אבל כפי הנראה שגם במדרש יש לפרש, שלא באליהו הוא לומר שהקדוש ברוך הוא מסב לב האדם לגמרי, שלא יהיה ביכולתו ובחירתו לשוב עוד. זה לא יאמר אליהו חס ושלום. אבל מכל מקום זה אמת וברור ובצדק, שאם רוצה האדם לפרוש, נותן לו השם מטבח מקום לטעות יותר ויותר. כי הלא גם אמונתנו הפשוטה מבוארת בתורת משה מורה על זה, כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. ואין שום מציאות וכוח גם לשום סתרא אחר או כפירה בעולם מבלעדו יתברך. <coughs> וכמובן, וכנודע הדבר הזה גם בשאר ספרי אמת. וכל מחשבה ורעיון הנכנס בלב האדם, גם המחשבות שאינן טובות, וכל מיני עקמומיות שבלב, או שפה. כמו בימינו אלה עקמימיות לב הנבוכים באהבת הדקדוק והמליצה, עד שנאמר עליהם, ומליצייך פשעו בי. כמובן בחיי מוהרן. כי בגועל נפגה מגעלו, על ידי זה, לשון ערומנו וחכמינו ז"ל, אשר על לשונם הקדושה אמר עבונה, לשון חכמים ברכה, לשון חכמים רושר, לשון חכמים מרפא. ובאמת, כל דרכי לשונתם שבתלמוד ומדרש, קדושים בקדושי התורה שבכתב ממש, וחביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. כמובן במדרש שיר השירים פרק א', ואין בשיחות ערנות כ"ט מה שאמר האדמו ז"ל על, על לשון תרגום, שרבי שמעון בר יוחאי קידש כל כך את לשון תרגום עד שגם שאר דברים הנכתבים בלשון תרגום, יש להם כוח לעורר את האדם. ומה שנמצא גם כמה אנשים כשירים המתרפקים באהבתה של הדקדוק והמליצה, גם הם לא טוב עושים בזה. האין בספר לב העברי מזה, ובדברי מוארנת ז"ל בכמה מקומות, והאין בספר עמידות, סימן צדיק עוד ט'. המשך הכל נסבב ונשלח לו בצאן השם נדבך בעצמו כביכול, ואף על פי כי כן ניתן כוח הבחירה לאדם. כי על כן באמת כוח הבחירה הוא הפלא הגדול שבכל הפלאות שעשה השם נדבך, כמובן בליקוטי הלכות, הלכות ברכות הראייה הר... ד' שיהיה בכוחו וגבורתו למשול ברוחו ולבלי לטור אחר לבבו זהו מינות, ואחר עיניו זהו ניוף. וכל המקשה את עורפו ומכביד את לבבו לבלי להתגבר על יצרו ותאבותיו הרעים הוא החייב והפושע והזדון והמורד. ד. ואין בליקוטי הלכות תפילין הלכה ה' עוד כ"ז על מאמר חכמינו זכרונם לברכה בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו שזה נמשך ונשתלשל מבחינת בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין שבכל יום ויום האדם נידון קצת מעין עליית המחשבה הזאת. והעזר והסיוע של הקדוש ברוך הוא עוזרו נגד זה, כמו שאמרו שם, בלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו וכולי, זה נמשך מבחינת רעה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים במידת הדין. ולפי עניות דעתי נראה לצרף לזה גם מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, שהשם נדבך מתחרט בכל יום על שברא את העץ הרע. על פי המובא בליקוד תא סימן י' שמתשובת וחרטת השם נטבעך על פגימת הלבנה, שמשם נמשך היצר רק המובא, מזה נשתלשל חרתה בראש חודש לכל הנבראים שבעולם. ועל פי המובן בספרי אמת לעניין יציאת מצרים, שאף על פי כן שעיקר ההערה הזאת אינה נתגלית רק בפסח, אבל גם בכל יום ויום נעשה מעין זה, שמחמת זה צריך להזכיר יציאת מצרים בכל יום ויום. וכן לעניין הנ"ל, לעניין השתלשלות החרטה בכל אדם. אף על פי שעיקר הדבר הזה נעשה בראש חודש, אבל גם בכל יום יש מעין זה, שהשם יתברך מתחרט כביכול על בריאת והמשכת היצר הרע. כמובן במאמר נ... חכמינו ז"ל הנ"ל, אשר באמת בוודאי נשייך קהל חרטה אצל השם יתברך המגיד מראשית החריט. ומקודם יודע מה שהיה, ובוודאי לפניו יתברך נגלה שאי אפשר להיות בלא וכמובן בשיחות האדמו"ר ז"ל בסוף הליקוד את עניין הסימן מ"ט שמעלה גדולה כשיש יצר הרע וכו', עיין שם. וגם עיין היטב בליקודי תפילות חלק א' סימן צד"ב וכל חרטת השם ידבח על היצר הרע. האמנם שיש בכל זה תעלומות עמוקות עד אין חקר, אף, כל, אף גם זאת הוא כדי שידע שיגיע מזה חרטה והתעוררות לכל אדם שבעולם. כמובן שם בסימן י' הנ"ל לעניין ראש חודש. ובזאת התבאר לך ביותר גם דברי מרנת ז"ל בהלכות תפילין הנ"ל, שאף על פי שלכאורה נראה מדברי חכמינו זכרונם לברכה, שרק בעת בריאת העולם היה המשכת מידת הדין והחרטה, כביכול, בחינת רעש שאין העולם מתקיים עמד ושיתף מידת האחראים ומידת הדין, אבל באמת גם בכל יום ויום נעשה מעין זה. כי באמת שניהם די כהכרחיים לתיקון הנשמות. כי מתחילת המחשבה, ששם תוקף מידת הדין, מזה נשתלשל בכל יום התגברות היצר הרע, שבזה כלול כל מיני מניעות, ופיתויים, והסתות, והקמומיות שבלב, ושאר מיני התגברות קליפת עמלק שמתגבר על האדם, עד כי כל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וכמובן בליקוד א', סימן ע"ב, שמידת הדין הוא כביכול היצר הרע של השם נדבך, שמזה נשתלשל כל מיני יצרים רעים שבעולם. ומבחינת רעש שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף מידת רחמים וכו', שזה בעצמו בחינת חרטת השם יתברך על העץ רער, המובא במאמר החז"ל הנ"ל, מזה נמשך בכל יום העזר והסיוע מאיתו יתברך, שיהיה ביכולת להתגבר עליו. שזה בחינת מלחמת עמלק, שהשם יתברך בעצמו כביכול לוחם עמו בכל עת, כמובא בספרי אמת. עיין זוהר חלק א', צדיק עמוד א'. ואין עוד כל השייך לזה בהלכות תפילין הנ"ל מעניין גדולי הצדיקים שהם גיבורי כוח עושי דברו שמתגברים בכל יום נגד התגברות העצר הרע הנמשך מתחילת המחשבה בעצמו ואך בזה זוכין למה שזוכין לתכלית המעלה והשלמות אשרי להם גם אין בשאר מקומות בדבריו הקדושים מעניין החילוקים שיש גם בין כל אחד ואחד בהתקבלות העזר והסיוע הנ"ל כי אין הנשפעת על כל אחד, רק כפי ההתערות הדלתתא של האדם בעצמו, שזה כל עניין הבחירה של כל אחד. גם ההן בהתפילה צדיק ב' הנ"ל, שאף על פי שהשם ידבח בעצמו מחיה כל הדינים מתכלית שורש העליון של מידת הדין הקדוש והנורא עד וכו', כל היצרים הרעים וכו', אף על פי כן הוא מרומם ומנוסה מזה בתכלית ההתרוממות וההבדל בדרך נפלא ונורא, אשר אפשר להשיגו, ההן שם. בזה יש למצוא קצת טעם ורמז עד שלא יתייחסו רבותינו לזכרונם לברכה רק העזר אחר השם יתברך ולא ההתגברות. ה. Hey. כי אם אפילו אם עשה האדם מה שעשה ועבר מה שעבר שאז כביכול הוא יתברך מוסיף לרחקו כמובן ברש"י בשם חז"ל אם תעזבנו יום יומיים מעזבקה ואין שם בשפתי חכמים שמביא בשם ירושלים ממשל משני בני אדם שנפטרים זה מזה עיין שם, בבחינת ויחזק השם את לב פרעה. כי הרע שבא מדמש שבלב כל אחד הוא בבחינת פרעה, כמובן בליקוטי הלכות הלכות שלוחין על חיי. אבל באמת גם אז מצמצם את עצמו השם נדבח מאין סוף עד אין תכלית, ומרמז לו רמזים שהתקרב אליו בסיבות מסיבות שונות, אשר מסבב בכל זה מתעלמותיו הנשגבות. כי הוא יתברך חושב מחשבות לבעל יידך ממנו נידך, אבל כל רמיזותיו יתברך האלה וכל קריאתו אותנו, הוא על ידי נביאיו וצדיקיו האמיתיים, שנשוב אליו מכל מיני פיתויים והסתות ומניעות אשר יגביר ויגביר עלינו בכלליות ובפרטיות. וכמובן בדברי האדמור זה על הפסוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים עיין שם. ו. ועוד לאלוה המילין לבאר קצת בכל זה. כי זה קל גדול שכל מה דעביד רחמנא לטב אבי. כי אף על פי שבדורות האלה עת צרה היא ליעקב אשר כמוהו לא נהייתה, כי רובם ככולם נכשלים ונתרחקים על ידי כל הפיתויים וההסתות וכל הסיבות לזה, וכמו אשר סיבב לזה את המקומות רבות לטעות בטעותים מטעותים שונות, אשר הכין והזמין גם בדברי טעותו הקדושה, ובכל דברי הצדיקים האמיתיים, כדי שיהיו הפושעים והלא זוכים נכשלים בהם, ושיהיה נעשה להם מכל זה שם המוות ממש חס ושלום. אשר הגביר עלינו מטומאת החטאים, אשר נתווסף עליהם, יהיו מוכרחים להזדכח אחר כך בעונשים קשים ומרים יותר ויותר, חמנא לצלן. אבל על ידי כל סערה וסערה של היתרות הדלתתא שנמצא גם בהם, שמחמת זה מגיע גם עליהם החממה ותברך. לעוזרם ולסייעם ולחטוף לעשות איזה נקודות טובות מכל עוצם ההתגברות וההתגרות שעובר עליהם. אך בזאת יבואו אל הקודש סוף כל סוף להידבק בו יתברך לעד ולנצח. שכל העונשים יהיו כדאי וכדאי נגד זה. כי אי אפשר לכל נפש ונפש לזכות ולבוא לנצח בשערי השגת אלוקותו יתברך, אך ורק על ידי כל שערה ושערה של סור מרע ועשה טוב אשר מתגבר לזה. ובכל ההנהגות אשר התנהג עמה הוא התברך מתחילתה ועד תכליתה. באלפי אלפים וריבי רבבות קל וחומר, האחד בעיר ושניים במשפחה, המתגברים גם היום להיות כרצונו התברך כראוי. מלבד אשר לעד ולנצח הרוויון מדשן ביתו והשגה תלקוטו בכפל כפליים יותר ויותר, אף גם נזדכחים ונטערים ונפטרים אחר מותם מהעונשים בעד החטאים שבגלגולים הקודמים. ועיין עוד כל השייך לדבריו, ובליקוטי א', סימן נ"ו, ובליקוטי הלכות, הלכות ברכת השחר, הלכה ה'. כי העניין הזה של הצלחת הנפש לעד ולנצח בהתגברות בקיום המצוות, או על כל פנים בהשתדלות התשובה, על כל מיני תאוות ומניעות, ובהיעדר כל העונשים שונים אשר יענשה, אם לא התגברה, זה כביכול לחיוב דעתו יתברך שני הפכים בנושא אחד. וכל אחד ואחד, כפי אשר יזכה לעד ולנצח להבין ולהשיג אותו יתברך, כן יזכה להבין ולהשיג רצונו וחיוב דעתו יתברך גם בזה ובשאר תעלומותיו הנשגבות. ז. <coughs> על אודות מה שמועיל תפילה להינצל מהיצר הרע, אף על פי שהשם יתברך רוצה שיהיה אדם בעל בחירה, ושבבחירתו יתגבר על כל התאוות הבלבולים והמניות, האין בליקוטי הלכות הלכות פיקדון הלכה ג' באות ז' ובאות ט', מה שכתב שם בזה הלשון. ובאמת, אי אפשר להבין זאת, כי הוא גם כן מהקושיות שאי אפשר להתרצם בשום אופן, כי אם באמונה לבד וכולי. על כן צריכין לסמוך רק על אמונה להאמין בחז"ל שכולם הלכו בדרך הזה. ובאמת, זהו עיקר הבחירה. דהיינו, מה שכופה בחירתו לבטל שכלו לגמרי ולסמוך על אמונה לבד, להרבות בתפילות ותחנונים. כי הבעל דבר מעקם לב האדם עד שגם זה קשה וכולי. ועל כן מי שזוכה להגיל עצמו בזה ולהרבות בשיחה ותפילה בינו לבין קונו שיזכהו השם יתבח ויעזרהו לקרבו לעבודתו יתברך, בזה בעצמו הוא בעל בחירה בזה שזכה לבחור בחיים אמיתיים בדרך אמונה ותפילה אין שם. ח. ואף שאין המדבר שם כל זה רק לעניין תפילה שהיא בחינת אמונה ויסוד כל המצוות ההן שם, אבל באמת גם לעניין שאר העצות המובאים בדברי האדמורזל נאמר כל זה. כי בכולם רצון הבורא ידבח, וכולם בכלל קיום המצוות הנכללים ביסוד האמונה. ועליהם בעצמם גדלו ועצמו מנויות ובלבולים. וכל אשר יתגבר לעשותם ולהרבות בהם כראוי, אז יחשב זה בעצמו לטעות הדלתתא בשלמות כראוי, וכאילו פעל כל ההתגברות בזה, בעבודה בעצמה אשר זכה על ידה. ט. בעניין התפילה על צורכי הגוף, עיין בהלכות ערובי תחומין הלכה ג' ובהלכות מילה הלכה ה' עוד ד' ועוד א'. בהמובא מדבריו הקדושים בדרך כלל, שאף על פי שכל הצרות והאיסורים אשר ישלח השם יתברך על האדם, הכל הוא כפי אשר ייטיב לנשמתו לעד ולנעצח, אבל על פי רוב יכול להיות שכל זה הוא כפי שלא יתפלל עוד על זה, או שלא הרבה על זה בתפילה. אבל בעצם התיקונים הנעשים על ידי תפילתו, יכול להיות שיתאווץ לו כלי עד שיהיה ביכולתו לקבל מאיתו יתברך גודל חסדו ויחמיו המרובים, עד שלא יזיק לו עוד ישועתו בגשמיות להצלחת נפשו ברוחניות, ולא יהיו נחשבים עוד לשני הפכים גם לחיוב דעתו ידבח. כי את שניהם יהיה ביכולתו לקבל אחר כך כפי התיקונים שיהיו נעשים על ידי תפילתו, או על ידי השמחה והמחאת כף ריקודים, או על ידי התקשרות לצדיקים ותפילת הצדיקים ושאר המתקותיהם, לכפר העוונות ולהושיענו בכל הישועות, או על כל פנים או על ידי שאר העצות המובאים בדברי האדמו זל, אשר שיוחז בהם. ולפעמים אינו תלוי בכל זה, ולכן אין מה לערער חס ושלום על איזה צרה שלא טוב, או אפילו אם ירבה בתפילה וכיוצא. כי בוודאי בוודאי הכל לטובתו והצלחתו הנצחית, אשר סוף כל סוף יאמר על כל זה, עודך השם כי בי וכו'. וכמובן בליקוטי ההלכות, נשיאת כפיים, הלכה ד' האין שם. י. והנה, בכל אשר כתבתי עדנה, יש בזה הרבה לדבר ולרמז ולבהר, אבל ההכרח לשום קינצל למילין, כדי שלא לכנוס בחקירות חס ושלום. כי כל אשר חלק לו השם בבינה והשכלה אמיתית, להשכיל שרחוק ממנו החוכמה, ולהבין מדעתו גודל ועוצם החסרון וקטנות דעתו האנושית, והקצרה והמעוטה, האנושה והחלושה, הוא כעין ממש שחשובה נגדו ידבך. אשר אין סוף ואין תכלית לרוממות ותעלומות תבונתו ודעתו, יראה בעיניו את עוצם הפתיות והכסילות של הנבוכים והמוטעים ומוטעים לחקור בדרכיו יתברך בשפלות וקטנות דעתם האנושה. אשר כעיוור באפלה ממש ימששו ויגששו בהשכלתם בכל זה. כי כאשר גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכיו מדרכינו ומחשבותיו ממחשבתנו. יש אשר בשפלות דעתנו שני הפכים בנושא אחד, ולאין סוף עומק ואלם תבונותו יתברך, לבלתי הפכים ייחשב. האין בחיי מורן להתרחק מחקירות באשמתות שהשמיטו בעת הדפוס. מה שאמר האדמו"ר ז"ל, אני מאמין שהשם יתברך יכול לעשות מהמשולש מרובה. גם אין בליקוטי תפילות סימן ס"ד, מה שאמר מורנת ז"ל שם, בלשון תפילה, כי אתה עושה נפלאות גדולות לבדך. הנראין לדעתנו האנושית כמו שני הפכים בנושא אחד. ויש אשר כביכול לדעתו ידבח שני הפכים בנושא אחד, ומקוצר ומצער תבונתנו נעלם ונסתר גם זאת בהלאמה והסתרה בלי תכלית. י"א. <coughs> העין בליקודי הלכות הלכות משא ומתן ד' ג' מעניין המחקרים, שמתים את עצמם כאילו הם מגדילים ומגביהים את כבודו ידבח. באומרם שאין ראוי כלל שישגיח על האדם שבעולם השפל הזה. עיין שם היטב ותבין מרחוק עמקות דבריו הנפלאים, אשר יעשה משאלתם בעצמו תשובה לדבריהם. כי כל יסוד שאלתם הוא שפלות העולם והאדם אשר בה, וזה בעצמו תשובה לדבריהם, כי מחמת זה בעצמו, מעוצם שפלותם ושפלות דעתם של המחעקרים, נדמה להם הסברה הזאת, ומעוצם גדולתו ורומתו יתברך. שהוא מרומם ומנשגב למעלה מתפיסת דעת האדם, יחייב ההפך מזה, שדי כבמקום גדולתו עד אין סוף, נמצא הנבטנותו עד אין תכלית להתעסק ולהשגיח על העולם השפל הזה, ולהנהיגה בכל פרט ופרד במחשבה, דיבור ומעשה. י"ב על אודות המובא בליקוד האלף סימן ר"ן, על פסוק קץ בא קץ וכו'. שכל הרגשת האיסורים והמכרובים, הכל מחמת שתולים בדרך הטבע, עיין שם היטב. והיה הכרח לבאר קצת בזה, כי באמת, גם כל האיסורים הבאים על ידי איזה אדם, שזה שייך ביותר לתלות בדרך הטבע, שבבחירתו ורצונו הרע הזיק לחברו, אבל באמת, גם זה מהשגחתו וגזירתו ידבח אשר גזר על את האיסורים המכרובים האלה. ואם לא היו באים האיסורים על ידי האדם הזה, הרבה שלוחים למקום לשלוח אליו את האיסורים האלה למקום אחר. ואין בליקוטי הלכות, אורח חיים, הלכות ראש חודש, הלכה ו' י' ט', בעניין מבוכת המחקרים, במאמר המשנה של דעתת יטפוך וכו'. והכלל היוצא שם מדבריו הקדושים, שאף על פי שהרוצח חייב להתענש מחמת שהיה ביכולתו ובכוח בחירתו לבלי לרצוח את חברו, אף על פי כן, הריגת הנרצח היה בגזרתו נדבך. רק שהוא לא היה צריך להיות השליח מזה, כי מגלגלין זכות הילדה זכאי וחובה על ידי חייו. את ג' על אודות המובא בחיי מוהר"ן, בסיפור של גדולת, השגת, של גדולת השגתו, אות א', סימן רמ"ג, בעניין מי לדאלמא אין שם היטב. ונראה לפי עניות דעתי הקלושה ששייך קצת כל זה למה שמובא שם להלן בסיפור מעלת המתקרבים עוד כ"ז סימן ש"י"ז שמכל האלנות והעשבים ומכל הדברים שבעולם הולכים שלוחים מאחד לחברו וכולי עד שמתגלגל ומגיע הדבר לאוזן הצדיק וכולי כי בכל דבר ודבר שבעולם יש בהם ניצוצי חיות אלוקותו ידבח וכמובן בספרי אמת שזה מבחינת השירה שאומרים ומכל שכן האדם המדבר הגדול ונפלא במעלתו על כולם, שבוודאי יש בו יותר ניצוצי חיות, אלוקותו ידבח. וכל דיבוריו וסיפוריו יכולים הצדיקים הגדולים להעלות אותם, ולדע ולהשיג ולגלות מעין זה תורה נפלאה וחידושים נפלאים ונוראים. ובזה תבין אלפי אלפים וריבי רבבות קל וחומר, גודל ועוצם ורוממות נוראות, דברי הצדיקים הקדושים בעצמם. אשר זכו להסיר מעצמם כל הקליפות החופים וסובבים את הפרי שהוא החלק אלוקי ממעל אשר בקרבם. ותיארו וזיככו וקידשו את עצמם בכל כוחם ויכולתם עד שזכו כל אחד ואחד כפי מעלתו, לאיזה בחינה של שכינה מדברת מתוך גרונו, כידוע. עד שכפטיש שפוצה צלע וכו', וכן כל דיבור ודיבור מדברי תורתם המתפרש ומתבאר כמה וכמה פנים מפנים שונים. שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. בעיין לעיל בחלק א', הדיבורים של מוארנת ז"ל באות ז' ובאות ותבין ותדע פחות מטיפה מן הים הגדול מאשר לא נדע. י"ד עוד אמרתי להציג לפני המעיין מה שנרמז לפי עניות דעתי בעניין הבן מלך שנפל לאפיקורסות, המובא בתחילת המעשה של השבעה בטלרס שסיפר האדמו"ר כי בכוחו והנבנתנותו של האדמו"זל, גם אני נשענתי להכניס את ראשי בדברי תורותיו, שיחותיו ומעשיותיו הקדושות. כי בנשגבות נוראות רוממותו של האדמו"זל, ובכוח תלמידו הקדוש, אשר גדולים צדיקים ממיטתם יותר מבחייהם, יפליאו ויעשו כלי נפלא המברר ומעלה את השיר והניגון הנפלא די כאן מבהמות וחיות שהם מבחינת השפלים כמונו. ט"ו ולכן לולד אמניסטפינה, הייתי אומר, אף על פי שלא סיפר האדמוז על את כל המעשה של הבטלר השביעי, אבל הסיפור הזה מהבן מלך, זה בעצמו הוא קצת מהסיפורים הנעלמים של המעשה מהבטלר השביעי למדי, כי אמנם אשר לא התגלו עד כניסת היום השביעי בעצמו, אבל כפי אשר בחמלת השם כבר אורו זרח להשמיע גם לאוזניים גושמים כמוני, מהדברים הרשומים וסתומים בכתר עליון כאלה, ביליתי את לבבי גם בעוצם קוטני ושפלוטי מתולעת ורימה, ולא בלשון גוזמה ועניות לדבר מעניין זה. כי כפי אשר יספר האדמו"ר ז"ל בעניין התפארותם הקדוש, שהעקום בצווארו, מתקן בקולו דייקה את הזוג וכו', והבעל חטוטרות מתקן ומעלה בכתפיו דייקה את אנשי הכת וכו', וכן כולם. הוספה, כאשר דלה לנו חספה מוארנת ז"ל בספרי הלכותיו הנוראות, שגם הראשון העיוור דייקה, על ידי תיקון העיניים שלו, זכה לזיכרון הנפלא והנורא עד שכל הזקנים הקדושים הנזכרים שם צריכים אליו. וכולם מקבלים מוח וזיכרון שלהם רק ממנו, שזה בחינת ובזיכרון בין עיניך, כמבואר מדבריו בהלכות תפילין על החי בתחילת וסוף אות בית, אין שם. והשני החירש מחמת שאין שומע שום קול של חסרון הנמשך מכל החוזר, ודבוק תמיד רק בהקול הישר הנמשך מהאין סוף. מחמת זה בעצמו חי חיים טובים כזה עד שמתקן המדינה שנאבד אצלה מגנני כמובן הוא מבואר בליקודי הלכות הלכות פרייה וריבייה הלכה ג' באות ל"ג ול"ד האין שם והכבד <עקבד>, פה בשורש דיבור פיו הקדוש הוא בצדקה והחסד האמת שזה בחינת בפיך זהו צדקה כמובן הוא מבואר בליקודי הלכות הלכות צדקה הנכלל בהלכות מלמדים הלכה ד באות י"ג האין שם וזהו והמעין, כל קיום העולם. המשך. וכפי המבואר בדבריו הקדושים בליקוט את עניין הסימן פא, שבריקוד הרגלין מחמת שמחה של מצווה, מעלין את האמונה אין שם. וכפי הנראה בכל סיפורי מעשיותיו הקדושים, שגמר כל סיפור המתחיל ויהי היום, היום סובב והולך לסיפור שמקודם, מכל זה יש לרמז, לפי עניות דעתי, גם במעשה הזאת, שגמר הסיפור המתחיל ויהי היום, שהוא המעשה של זה שבלא רגליים סובב והולך לגמר הסיפור שמקודם, שהוא המעשה של הבן מלך שנפל מהאמונה. ששני הדברים האלה לא גמר האדמו"ר ז"ל, כי זה וזה סיפור אחד הוא. כי זה שבלא ידיים, בניגון ידיו הקדושות, מתקן ומרפא את הבת מלכה. וזה שבלא רגליים, במחול וריקוד רגליו הקדושים, מתקן ומעלה את הבן מלך שנפל מהאמונה. וזה כל המלחמה עתה בעקבות משיחה. אשר האפיקורסות יורד מן השמיים והולך ומתגבר בכל עת ועת, וממילא מתגבר על ידי זה גם שאר כל החטאים והעוונות ופשעים. והבן מלך, שהם כלל נשמות ישראל שנקראים בני מלכים, מחמת שנולד עם טוב, כי נמשכו ממחשבה עליונה דקוצ'א בו יחו. כל דודי דופק ונוקש בקרבו בכל עת ועת, שעל כן הוא זוכר את עצמו בכל פעם, היכן אני בעולם, מה נעשה עמי וכולי. אבל תכף ומיד כשמתחיל להשתמש עם שכלו, חוזר ונתחזק אצלו החוכמות של אפיקורסות. ובשביל זה הסוף שירד גם ממלכותו ומממשלתו, כמובן שם. כי מלכות ובחינת אמונה, והם תלויים זה בזה כידוע. ואביו של הבן מלך כשצפה וראה כל זה, הזהיר אותו העיקר על שמחה, שהתחזק עצמו בשמחה גם בעומק נפילתו וירידתו ממלכותו ואמונתו. כי זה כל תיקונו, כי זהו התערות הדלתתא שהתעורר עליו ביותר ויותר שמחת המחול וריקוד הרגלין של הבטלר השביעי, שעל ידי זה בעצמו יחזור למלכותו ואמונתו ביתר שאת ויתר עוז. הוספה וזה פירוש עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקין העתיד לבוא וכל אחד יאמר זה השם קיווינו לו. היינו שעל ידי המחול של הבטלר השביעי ייתקן האמונה כל כך עד שיהיו רואים בעיניהם ממש את השם בבחינת זה השם קיווינו לו כמובן בלקוטי מוראה סימן ס"ב בפירוש מאמר הסבא גופת מירתא וגליה שאצל <coughs> המאמין הדבר כמו שרואה בעיניו עיין שם ואין לקמן בחלק ד' מה שליקטתי והוצאתי גם משאר דברי האדמו"ר זה על תלמידיו הקדושים מעניין גדולת מעלת השמחה, אין שם. ט"ז מאמר הכתוב מי אלה כעב תעופנה נראה לפי עניות דעתי שכוונת הכתוב על המצאת מסילת האוויר. סוגריים לופטבלן כדור פורח שנתגלה בעתים האלה כי כפי השכליות אשר עוד יתווספו בעניין זה, יהיה ביכולת כל אחד ואחד לפרוח ולשוט בכל מקום חפצו, אף על פי שהקליפה קדמה לפרי, שכעת נתווסף על ידי המצאותיהם ביותר ויותר הסתרת האמת כנודע, אבל גם זאת מאת השם צבקות יצא ברצון הנעלם, ואתם חשבתם לרעה ולוקים חשבה לטובה. וסוף כל סוף התהפך הכל אל הקדושה, ואז השאיר משה ובני ישראל בכפלי כפליים רבבות פעמים, השאירה לה' כי גאו גאה הסוס בו חבור עמה בים, דע סמך מם ונוק בדילה. פרי עץ חיים שער הזמירות פרק ו. ואין המה קושיותם ומבוכותם, שחוקם וליצנם, כבודם וגאוותם, והתדמותם בנפשם לחכמים מחוכמים, ולרודפים אחר האמת. ותגבור את ידם החזקה גם ברוב חיל ואומץ הקנאה והתאווה והכבוד והניצחון והאמונות הכוזביות הבאים לעזרתם. הוספה כי הרבה נתפסים לדרכיהם הנבוכים כדי להתיר להם אריות בפרהסיה ויש שבאים לזה על ידי הקנאה והכבוד. כי כמו שהשר מרע משתולל, שהבריות מחזיקין אותו לשוטה, כן להיפוך כל מי שנוטה ביותר לדרכיהם הרעים כולם ישתבחו ויפארו אותו. ראש בן אדם, חכם, ידען, ומכל שכן וכל שכן על ידי האמונות הכוזביות, אשר אין לך דבר המחזק את מבוכותיהם, כמו התגברות האמונות הכוזביות. כי כל שקר שאין בו אמת אינו מתקיים. בנוסף לכל זה מידת העיקשות והניצחון שבטבע האדם, שעל ידי זה אי אפשר בשום אופן להעבירו <coughs> מהסכמת צבאותיו. המשך לרדוף ולהשיג ולחלק שלל. אבל מי כמוך בעלים השם להעלים ולהעמיץ את כוח התם והבעל שם הקדושים, עד שסוף כל סוף יתגברו להעלות ולהוציא גם את כל הנפשות שנפלו לתוך הזוהמות ולאטומות האלה, שהם הם עצם קליפת עמלק. אשר כביכול אין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד כי מחו אמחה את זכרם מתחת השמיים. והיה כאשר יפלא בעיני, בעיני שארית העם הזה, בימים ההם, גם בעיני יפלא נאום השם צבקות. זכריה חטא. י"ז. כי סוף כל סוף יגמור השם מטבח את שלו, שיהיה בכל אחד מישראל התערות הדלתתא לכסוף ולהשתוקק באמת אל האמת, בכל לב הנפש. מה שלא היה עוד התערות הדלתתא כזה מעולם. ואף על פי שמעוצם האפיקורסות והחושך והאפלה שיהיה בימים ההם, כמעט שלא ידעו עוד כלל מהו האמת, אבל רחמנא ליבא באה. ומיד בהגיע העת והשעה הזאת, ימשיך בהחמיו יתבהח עזר וסיוע נפלאה ונוראה, שלא הייתה עוד כזאת מעולם. הוספה, כי היום בפרטיות, כשאחד משתוקק בכלות הנפש של האמת, ממשיך לו על ידי זה השם יתבהח עזר וסיוע עד שזוכה לאמונה אמיתית. ואלפי אלפים וריבי רבבות קל וחומר, כשיהיה הדבר הזה בכלליות מכל ישראל ביחד, אשר אין כל כביר ולא ימאס, וגם יצרף ברחמיו כל נקודה ונקודה איתאותא דלתתא, שיהיה בכל נפש בנפש, בכל הדורות שעברו עליו. עד שיתקיים מאמר הכתוב, ולא ייכנף עוד מורך מפניך, שלא יסתיר את עצמו עוד מעטו. וקדחם יטעפיך גבה, מהאין ליקוטי מורן א', סימן ב'. שיאיר אלינו את פניו הרומז למידת האמת, עד שממילא יבוא על ידי זה גם בשאר מיני ישועות לעד ולנצח נצחים. על אודות המובא שם בליכוד א', סימן נ"ט, שיש רשעים שאסרו לקרבם וכו', עיין שם המובא בזה, כפי ששמעתי בעל פה, שזה הלפיקורסים שאסור אפילו לדבר עימם, כי הם יכולים להוריד את המקרבם ממדרגתו כמובאה בפנים שם בסימן נ"ט הנ"ל, ועיין לעיל בחלק זה באות א', עיין שם. המשך אז יקוים וידו אוחזת בעקה וסב, שלא יספיק זה לגמור מלכותו עד שיקום זה ונוטלה ממנו. ופתאום יבוא אליך לו האדון אשר אתם מבקשים, איש אשר ברוב חוכמתו העצומה והנשגבה יכניס בלב כל אחד מישראל לבעל ישית את לבבו לכל המבוכות והשאלות והליצנות אשר יתגבר בעולם כמעט עד אין תכלית. אבל התגבר והתחזק והתאמץ בתפילה וצעקה ושאר העצות הקדושות עד שהתקיים את אשר הבטיחנו על ידי החוזה ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם. עד שיושלם רצונו וחפצו וכוונתו לטבח בבריאת עולמו בתכלית השלמות שאין אחריו שלמות.